اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلموا لمن اضعف ناصرا وأقل عددا پدې کې تهدید ده او زوره نداء اندي مکذبین ته چې کوم نبی و سلام د صداقت نو انکار غو او الله جلال جلاله د دی حقیقت بیان نه چي د دې دومره قوت نشته نېدا کوپر کې دي په دې کوپر رواني نفرزابان نه خدي دي د کوپر نه ناړیږي او چې کله الله جل جلاله په دې باندې زورو کوي او عذاب پیراوي نو بیا د ټینګې نه بیا وته پته ولګي چ قوت والے سوګ دي او کمزورې سوګ دي د چا ایم دادي ش تاو د چا ایم دادي نشتا د دا چا هغه تعداد زیوادو د چا تعداد کم نه دي نو د مشرکانو هو په خپل تعداد په هرغو خپل قوت او امداد په هرغو والله پررم چې کله پ زه خپل عذاابکیې نو نو بیا به د ولي حقیت به هغه ټین ک ښکاره شي چېسهټ زه پې زور راولله بیا به د کو پر پیخود همتیاري بیا به تهتیارې خو بیاغ نه کېږي چونکې د الله عذااب اږ دنی په نیټبان دي نو په خپله نیټبانې به او دی کې اشارارتتن پ غمبرته تسللی د چې تلوار مکو. چې کله استاد رب عذاب راشي ان بیا بددی پتہ ولغي او اعظم لا الله ته معلوم دي چې کله رازي او کله ناراضي خو هغه ټیم بددی د غرور او طاقت او قوت د دې پهتبه لغي حتی نو الله پرمحي چې هميشه وي لا یزال الكفار علی کفرهم دیبه همیشه په کفر باندې حتا تر هغه پوری اذا راو پاغه وختی سیدی وی نه مشاهده وکي ما ذا یعدون چی دسر وعده کول شي د دنیاي عذاب په دنیا کې نفس یعلمون بزردی چی دی په پوه شي من عذاب جسوک ڈیر کمزور ناصرن په اعتبار د مددګار سره واکل عددا او سوک ډیر کم دی په اعتبار د تیدان سره د ملګرو سره نو دا په وح د عذاب کې بیا الله وی دی په تولې اوس عذاب کله راځي نو په امبر دی ته وای چې ماته علم نشته ذ کریبه مطالبه کله لعذاب بکلی وی ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم نو نبی عمر حدیث هوا شه د دې مفسره تعلق ساتي او د الله تبار عذاب قریب دی او الله تبار عذاب لري دی او الله تبار او برحال عذاب برازي دا غیره پره د هر کار د پرد الله جل جلال هو ني ترا وخپل ټیم باندې ناراضي تلوار نه د پکار بس دي ته وه دې ما ملکه الله پوهه دې ماته علم نشته ګلوه په امر دې کا پیران او ته مکه دې بي نو ده دې منکرينو د قیامت تا اينادرې ماته پته نشته اقريب عمت وعدون اي د عذاب چتا سره واده کولی شي يا لره دې اميه جل له ربي او ګرځولې د زما رب داغې د دا بره امدن یو زمانه لري زمنا بعیدا یو نیټه یو زمانه لري هی انزدی نو داګې ما د دا علم نشته نو دې کې مې ايب خاص ده لالہ جل جلال حسرات اعذاب کنا رازی نو دا خانس دے دا علم دا الله سلام او لازیمینو نو جبا حرز صدی پیغمبر بوئی گی نو دی دو وای بس دا دی علم ما تنیش دے دا پا علم دا اللہ کی نو پیغمبر چتا داوا دا غیب نکی امت کی دا دمگری ممگری جکم در اغجینی دوکی موکی گئی زيب زي زی خخول کې د خزو یقین پیدا کوي جره راشه او کله په جنات درا غرزول کوي چې کله لاشه مطلب جنات دراړو دا دغه تخته تل تخته خدا طول درو دي دا الله تاسو سره فلم دي عالم الہی ز کله عالم دی پخیب باندې پپټو باندې غیب چې کوم غیب ان المخلوقات دي زماستانه پټي حیوانات او جنات او اخکارا خواستیم اخکارا دی و دا الله دا علم پا نسبت سره پٹا و اخکارای شي ادھے انسان اسے گا کمرکی پٹ شی موبائل لوالی گناہ کئی یا چی تا سیٹ ترل شی گناہ نه دا اللہ نا یا سوک پٹے دی نشی دا اللہ پا علم کې پٹا و اخکارای ہوشی که دا اوز مکو لاند دی دی و که دا اوز مکو باند دی که اسمانونو کې دن ند دی که بار دی پا کائنات کی جکم زیگ الله جل جل ال هو پیغمبر دې الله تعالی په عباد روانه صلا یوزہی علی به الله تعالی د غیب اطلاع ورګی د دې اچا دا الا من ارتضى امر رسول مگر دا اچا دا پارا شی الله غلغ غره کی پیغمبري کی مر رسول الله پیغمبرانو نو فیتلیعو علی ما شاء لحکمتن و مصلحتن بازی غیبونو باندي الله جل جلاله او غم متلیعا کی خبردار کی خبر و دور کی خدا کا غیب چ دین بیا غیب پادین شه غیب بغیر تو چی بلا واسطی چې کله پیغمبر تراغه بیا اطلاع على الغيب شو الغيب نه الغيب خوږي ته وي چې ذاتی هغه لپاره وسيله او ذریه نه خپل ذات په اعتبار سره انسان پاګه بنيس کی کوئی او ته جي پیغمبر ته او نه اطلاع على الغيب دا غیب پد نشه الله جل جلاله دی غیب نه را بار کی او پیغمبر ته ښکار کی حکمت د پر له حکومت چې چاته معلوم او جموز کې زکات بد اساس ورکه حج بد اساس کې الله د غیب نره وب اصل پیغمبرانو ته څکلو یا معجزات دي دغه ته نوبرا ودل سپومات د ټوکې کې د دې ځا ته ایلم دا به اشاریت د کی نبی السلام تعالی خودل چی اشاره او کاوب د ټوکې خبر ده دا اندرل داسې نور معجزات راواله نو معجزات شو بازی احکامات شو یا باز نور خبر الله جل جلاله د غیب نره وب او پیغمبر د خبره کینه د غیب نه رابر کینه هغه ته بیا اطلاع عل الغیب ولې دي دا نه د پیغمبر عالم الغیب شو هل عالم الغیب او پیغمبر د بازی خبر ورکنه پیغمبر عالم الغیب شو نه نه پیغمبر عالم الغیب نشو پیغمبر متطلع عل الغیب شه اطلاع او تحاصل الغیب د اشرف د الله جل جلاله او د ذات سره خاص لريانو دم پتن لګي لريان مخبل د پوسکو نه جنات راغلی مریض باندې نه معلومات وکړو ما پلان کې دې د پلان کې خپلوان وکړو مې دې څه مسله ما کتل درای میکولا ما د وسه بارو غستر کې پټې کړې مېزبانۍ و مېزر اعظم لیک ساتبادو شن سترګو ورلماته زلالم کچپورې د 10 د 10 د او دې ته دا مسله ما ته څه خبروګه د دورا ټایم کې نه ته ال تلاله و نه ته راځي معلومه د خلکو یګې دې خرابوي ما دا سم تا ته دغه د ځن معلومات ته کوم مریض باندې دې ته معلوم دي وې سپا خبرو کړم ماته وې دا ځینلې د دې ذهن د میموري چې مونږ د دې بدن ته نه نووزو هغه زمونږ د دې ذهن داسي لکه زموږ زین نو دې مریض ته خو هغه از معلوم دي نو ما د دې ځای نه دا خبره راواله ستو ته مې سپله کوکړه خبر ده نو دا ته چاله مریض نه په چینره حاضر کې نو اجنه مریض وته پته دي ولې دې کور کې دا دی ولې کور کې دا دی کور کې دا دی زنانه ته دا خبره جوړه کېږي د سر پريال د علمي حالانګه دا غو مریض د خپل خب زين خبرې را علي او تا ته خبر ځانته را ايتمل مکه ابنشته خبر ځانته را دوی شپه سيپارک دې تیر شي وایې کوم ته پته وي سليمان عليه السلام او پادشي وي ومنږ به د جماعت کې څه لګي او د جماعت مولا جوړو بیت المقدس پته نو الله لو كانوا يعلمون لای ما لبثوا في عذاب جنه تم په ری خپلې کولې او انسانانه نه ما پکې دی وی دی د پځلګې وديته چا د مور رونه کړې دی پريان ما ماګانل کې دا کم لینا د مور رونه ری دی ده خبر ده درا باز دې نه تم ریږي یو در ما ماګانوي خبر ده درا ټول د کوسلې دی الله جل جلاله صرف علم غیب شتان او چیز نشته او الله پرما ایزگا بلا یوزیرو علی غیبه احد الله جل جلاله نه خبردار کای په د خپلې باندې ایسو إلا ما ارتضا من الرسول مگر اسوک شاده پرچ خوشاله شي الله غور کي الله تعالی غلره پیغام برند نجوم او قاهنه اسا بوي دي دي او مز نه کينه دا داغه خو خوشاله اغه لا غور کړي کم نه نه تي لار الله وي د دې تناز اچ ته نور کوم مگر سوک چیز غور کوم او پیغمبري کمز نه رازي اغه ته زه اختلاف خبر ده تاغه اکثر مز نه کينه نجوم ټوله پرديزه نه نو سرکاري پرديزه سر لګي پر دب شپ لګي خبري داغه الله جل جلاله اوس څنګه اطلاع لغي و دا سماوې بهګه قابلیش جنات په پرتم اوسم زیخو باځ ټیم کې یو نیمه خبره نبی رسول الله عليه کامیاب شي ورنبر ندی په شی شغله راځینو کله ولګینو نو شي کله اوسو زی مردار شي وکړه نا کله خبره کې را کامیاب شي وغه بیا راړي حدیث کې راځي کول کول کوي د بوخاري حدیث دا که نه یو کمسل وسر درو کې یو وسر تخت کله نا کله غسم او خلکو په دې بيلاش یقین اسمه بیا وکه هم ویلو مزوم د خپل یو مرځه بوتل ولودې چې ته بوتلونه علي مردان کې لږون تخبلی دا که د پلانګر ازباني تماچرا لي ځنږي پلانګر سشو تماچرا او چې ته وځه نه ډډه په ځای کې نو نغن الله رزيني اغه الله ورکلني الله ورکلني د پیغمبر کلني دله مګا په دکم زند راګه چې ته ته تابع څو د تل ټول ضروري الا <سؤال> من اطاع الرسول مگر هغه چې الله غوړکې د پیغمبرانو نه نه غته اطلاع ورکي په بازی خبرو له حکمت او د مصلحت دوجنه خو بیا هغه څنګه تریکې سره راضي الله جل جلاله پرمایه سکیور راضي سکیورټي ورسره داسې ني چې هغه کوم شیطانان غډوډي شلو کې خو دې خبرینه الله پرمایه انه يسلك چې د روان نبی من بين يديه و من خلفه اوران دد کرسولنا رسادا فرشتي محافظه د دې لپاره چې صرف پیغمبر ته اطلاع حاصل شي او بل چا ته اطلاع حاصل نشي هغه د برنمنځ لازم محفوظي طریقې سرانجه شیطانان کله جبريل السلام سره لاس واجی پرزور شي کله دغه خبره زده کی کله کبډو شي نه په نوري فرشتي می محفوظي طریقې سره پیغمبر ته د خبره را اورسي او مخ کې اورست دغه نسبي محافظه فرشتي دا و هي معمول دا وقران کوڅو کې کې زیاده زیغه سي ادا دا باسی قول خریدا دب بینهی محفوظ طریقه سر دا سماننا اگر اکل دا شویده پیغمبر علیه صلاة و سلام دا خبره محفوظ طریقه گارڈ و سری پرشتی سری محفوظ طریقه سره رسول درا رسی لیا لما انقد ابلغو رسالات ربه الله جل جلالهو نبی علیه سلام تویده اتلاعم تا تدرقا چې پیغمبر دا کم بازی متلعات رازی بازی خبری دا برن رازی نو هغه مرکوزی طریقې سره رسیدل دي او محفوظی طریقې سره هر پیغمبر خپل قوم ته خبرې سړي رسولی دي الله فرمایي ته تم لا خبر او کلا ليعلم لا خبر امر او نازل کلا ليعلم چې نبي عليه السلام تم پته ولږي چې ان قد ابلغوا چې نن رسول دي د نورو پیغمبرانو خپل قومونو ته رسالات ربهم احکامات او پیغامات در خپل هر پیغمبر خپل قوم ته اغم محفوظه طریقے او اعمال چ اسماني اګه ت سکیورټ طریقے ذراغلي دي اغه خپل قوم ته سری رسولي ادمان ته الله زکه بیانې چې مون ب پنورو امتونو باندې گواهی ولتکونو شهداه عل الناس نور امتونو باندې به با الله مونږه گواہی ورکاو چې الله د پیغمبرانو خپل قومونو ته خبره اغه بهشکل کې چې الله دیته زه منګ د ترپا په جوابم نه چې مونته الله تعالی کتاب کې ویلو چې تاسو تاسو په پیغمبرانو خبرې شې د رسول دی او احاطه بما لذيهم او احاطه کړی د الله جل جلاله علم او قدرت بما پس باندې لدهیم چې د ملائکه او رسولانو سره کوم شی چې الله ور کړی د الله په علم د الله د علم نه به نه رسول دی د الله په علم کې ده کوم حالات او چې د ملائکه او پیغمبرانو سره دي الله په ده با س وکله شیر اور هغه ورکل دی الله تعالی هر یو شی لر عددن پشمیر دی دې شی الله باندې پټنره پیغمبرانو باندې یاد دی پرشتي چې راول دي هغه باندې یاد دی که محکمات چې را لګل دي هغه باندې یاد دی چې په عمل کړي دي هغه باندې یاد چې په عمل نه دي کړي یاد دی چې چې په کی تحریف کړي دي هغه باندې یاد دی چې په پیزي ګټل دي وته یاد دی طول امتون او طول پیغمبرانو او طول خدا جل جلاله لو پعلم کی یو یو شمیر د وغه سره معلوم نشي الله فرمایي چې دی وبا کوفر کې روان به کوفر باندې حتا تر دې پوره اذا پاغه وکه او جدي ويني ماذاب يوعدونه چې وعده کول شي دوی سرا فسيا لمو لا پزرد چ بيابدي پوئ شي مان فاقشا باندی اضا پوچی کم زور دینا سرن پیت د مددگار وان کلو دیر کم دی آدادن فا افرادو کی دادو ملگرو کې قلو و ایفیام برا ان ادری ما تایلم نشتا اقریب انجایا نزدی دی ما اعظم تو وعدهونه جتا سره وعده کولی شي ام يجال له ربي امدا يا غرذول درف امی اجعل له یا گرځول دا غې ده پاره ربي کی زم ما آمدن یو زمان لری آمدن یو نه تکرر چ الله تعالی ته معلومدا یو زمان لری عالم الغیب الله جل جلاله په پټو سيزونو باندې فلا يظهر پس نذیر الله تعالی نحبردار که اللہ تعالی آلا غیبی پپٹو سیزنو خپلو بانده احادن ایسوک اللہ من ارتضا مغرا سوک ارتضا چه اللہ ای غورکی میر رسولین دپی امبرانونا نو اگا خبردار کی خورازی سنگا نفعین نحو پس دا رسول چې ده یس لوکو مم بین ایده اللہ تعالی روانی مم بین ایده اوڑانده ددنا و من خلپی او روستو ددنا ینی ده هر جانب لکه لکه مخ کې راست ته سکیورټي ولر هر طرف ته مرادي خبر ځان دلغه محاوردا مې بنه اده یو من خلفه موګير چا پرد ددنه يسلکو روا نويګير چا پرد ددنه رسده فرشته محافظه نو خبرم او همو پلس د بارا لیا علامه د بارا سید ابن ابی السلام په شی ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې تحقیق سره رسول دي تبلیغ کړی د پیغمبرانو خپل امت مو ترسالات ربهم دا قامتو درف ول واحط الله تعالی حات کړی دا ما پاغ سبان دي لدهم چې دي پرشتو او رسول سرا واح الله جل جلاله ګیر کړی د حساب کې کله شې هر یو شی عدد پته دات نحس شب اللہ <تسجل> پرٹنا دے الحمدللہ رب العالمین والآن کی بطولی توقین و سنات و سلام رسول محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اللہ رضی شکر اللہ رضا نسیق اللہ رحم و کرم و اکی دیزم انسائی کیا اللہ کریم اللہ کو سفات و محبت و محبت و نسیقی ترمار کروی اللہ رضی شکر اللہ رضا نسیق شروع